بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله هذا هو أوليو مجداني تتبني الزراس studio كرسر www.kernsr.eu الله الله يا يا الله يا الله الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه به من شرور انفسنا او من سيئات اعمالنا من الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل هم الخاسرون واشهد ان اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ونبيه ورسوله فيه من خلقه وخليله اما بعد فاستق الكلام كلام الله تعالى وخير اله هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشرع اللهمني محدثاته ها وكله محدثه بدعه وكل بدعه ضلال ثم اما بعد يسودش до поглавља пабу meni takhada nidan tosaavi mahabbatuhu mahabbata Allah poglavlje ko uzme pored Allaha božanstvo ko ga voli kao što se uzvišeni Allah voli uzvišeni Allah te bara ka kaže i authority maiton počeo ovo poglavlje aminna nasi mayattakhizun min dunillahi andadan yuhibbuna hum ka hubillahi wal ladina amanu ashadu hubban lillah znaci ajet sure bakara kome kaje surte tbaraka ve taala ima ljudi koji umjesto Allaha komire prihvataju vole ih kao što se Allah voli a oni koji vjeruju oni više Allaha vole budući da je ljubav prema Allahu tbaraka ve taala Znači da ga musliman voli, to je osnova, to je fokus muslimanske vjere. U potpunjavanjem te ljubavi biva i potpunost čovjekovog imana. A koliko znači ta ljubav bude krnjava, toliko biva krnjava šta je njegov iman. I ova krnjavost je jako opasna. Ova krnjavost je znači vezana direktno za čovjekovog srce, odnosno za njegov za njegov iman. I autor je znači uzeo ovaj ajet, je li počeo sa njim ovaj, ovo poglavlje. Mine nasmen je tehiz min duillahhi en da den kaže u dijelu medariđu Salikin ibnu kajim u komentarrov ga Ata kaže obavješa nas storiitel tebarak je ooteala da ima ljudi koji vole neko ga mimo Allaha kao što se Allah voli. I to je su drug u ljubavi v habbettullah u ljubavi Allaha zavođel. I ovo, ovaj, ovaj vid širka je vezan za uluhijet, nije vezan za šta, za rububijet. I Ljublika im kaže, nema niko na zemlji ko ovaj, pripisuje rububijet nekome drugom ima Allaha. Iako je našlo se u kasnijim generacijama, nakon Ljublika ima i takvih, koji su čak i to govorili. Ali, ono što je bilo poznato, znači i kroz istoriju i kroz generacije, da, da to ljudi nisu pripisivali nikome drugom osim stvoritela, samo su pravili širk, znači po pitanju ibadeta i po pitanju jeli, Mahabbeta. a većina ljudi danas na zemlji čini ovu vrstu širka. Širku čemu? U? U ibadetu. Većina ljudi. Većina ljudi znači ima bogove mimo Allaha, hotela koje poštuju, koje uvažavaju, koje, koje cijene i koje obožavaju. وَلَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ هُبَّا لِلَّهَ A oni koji vjeruju, oni više Allaha vole. Ovaj ajet, jer je ovaj dio ajeta, a oni koji vjeruju više Allaha vole, on se može razumjeti na jedan od dva načina. Da kažemo prvo, oni koji vjeruju, oni više Allaha vole, nego što ovi koji obožavaju nekoga mimo Allaha vole svoja božanstvo. Jel u redu? Pa s jedne strane imamo vjernike, a s druge strane imamo nevjernike. Pa je ljubav vjernika prema Allahu veća nego što je ljubav nevjernika prema njihovim šta? Kipovima koje obožavaju. Ili njihovim božanstvima, općenito. To je Znači jedno tumačenje, to prenosi Ibnđarir, to spominje od Muđahida. Drugo tumačenje, da oni koji vjeruju, više vole Allaha, da više vole Allaha od mušrika. Jer prvo tumačenje je bilo šta? Ljubav vjernika prema Allaho za ođel. Drugo tumačenje ljubav mušrika prema njihovim šta? Kje pojma? Pa imamo znači, dvije različite vrste ljubavi, jedna nas druge. Sada imamo istu stvar. Vjernici vole Allaha, ali ga vole ko i Mušrici jesu mušite valil Allah pa sa kako volus Allah e sad vjernička ljubav je veća nego što je mušička prema kome prema Allahu džezel ne eki pa je prvo tumači znači prema Allah pa kako sada se poredi ljubav znači vjernika i mušrika prema Allahu džezel pa je vjernička ljubav ovdje ljubav vjernika je veća zašto zato što je ljubav mušrika podijeljena tamo da ima jednog kipa on je podijelio svoju ljubav između Allaha i tog šta kipa. A ti svu svoju ljubav si usmjerio ka stvoritelju Tabarake Oteana. Pa je tvoja ljubav veća. Imaš više ljubavi na raspolaganju da je, da je ovaj usmjeriš ka stvoritelju Azeođel ili, ili, ili da, da, da voliš stvoritelju Azeođel njome, nego znači onaj ko je podijelio. A da ne govorimo onaj ko ima 10, 15, 20, 300 svojih kipova, dok to podijeli, ostane jedan neznatan dio ili stvoritelju Azeođel. Pa s toga biva voledine amenu, a šeddu hukbel nillah, a oni koji vjeruju, oni. Ovaj, njihova ljubav prema Allaho je veća. I jedno i drugo tumačenje može ajit ukazivati na jedno i drugo. I jedno i drugo tumačenje je znači bilo bijeli ispravno. Juhibune humkiahubillah Vole ih kao što se Allah voli. I ovo ima, može imati dva tumačenja. Vole ih kao što se Allah voli. Prvo, da vole svoje kipove kao što vole Allaha. Ja mene, vole svoje kipove kao što vole Allaha. Pa je potvrdio njima ljubav prema kome? Prema Allahu i isto vreme prema ekipima znači vole jedno i vole drugo timepočeli znači širk. I to je znači jedno tumačenje. Drugo tumačenje vole ih kao što vjernici vole Allaha. Kako vole do Muhameda, Kon Vole ih kao što vjernici vole šta? Pa oni vole znači svoju kipo, u prvom slučaju smo sporedili znači šta? A vole ih kao što se kao što vole Allaha, podijeli su ljubav između njih i Allaha. A vam, s druge strane vole ih kao što se Allah voli, to jeste oni vole svoje ekipove kao što vjernici vole koga? Allah. Pa znači i to može imati dva, razu, dva tumačenja, jer se može rozumjeti na zbar različiteli na način. Pa je potom pojasnio svojitelj za barek da ipak ljubav vjernika jača. Jer je ljubav vjernika produkt ubjeđenja. A kod mnogih od njih je produkt koristi dunjalučki, produkt zablude, produkt iskrivljenih znači, ubjeđenja, ali nema, znači kod vjernika je ubjeđenje, znači, u tom pogledu, znači, neuporedivo. Šehovi Svamim Temije odabrao ovo prvo značenje. Kaže, oni su ovdje e, u pogrdnom kontekstu spomenuti za to što su voljeli svoje ekipove, kao što vjerni cvore, stvoritelja Tabarake, Otraana. I ovo poistovjećivanje, oni će se sjetiti toga u Džehennemu. Nažalost, kasno će im biti tada, tada im više neće koristiti. Sjeti će se u Džehennemu, znači, ovoga što su radili na Dunjaluku. Pa kaže uzvišeni stvoritelj Tebara Kjao Teala u suri safat Te Allahi in kunnale fi dalanim mubin iznuse uvikum bi robbil alemin. I tako nam Allaha mi smo u očitoj zabludi bili zato što smo vas gospodarom svetova poistovićivali. Nači to će u dž džahennemu šta? Priznaće znači svoju grešku. Na dan kada znači, neće to priznavanje ništa koristiti. I kaže uzvišeni Allah Tebara Kjao Teala الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور والذين كفروا بربهم يعدلون نكايه в почетку každej na poчетku sure Al-Naam Alhamdulillahi alladhi khalaqa samawati wal ard nakaj slavj naiko istorio in nakaj khwala naiko istorio nebesa i zemle I kaže uzvišeni Allaha za uđel Kul in kuntum tuhibbuna Allahe fattebi'uni yuhbibkom Allah Kaže i reci o oh, Allahu poslaniče, salallahu ala rasulillah Ako Allaha volite mene slijedite i Allah će vas voliti. Ovaj ajed se zove ajed ljubavi, ajed mehabbata je ljubav koja se govori ljubav što je išk ljubav koja prožeta sa šehvetama Ta, ta vrsta ljubavi nema veze u ovom kontekstu Ona je haram prema, prema stvoritelju Tebarake i Otela, što neki opisuju ljubav prema Lahu a iškom. A iške je ljubav koja što mi kažemo je to je došlo od te riječi, ima u sebi požudu, pohodu, to je nešto drugo. Ovo je mehabbet ljubav prema stvoritelju Tebarake Otela koja je apsolutne znači nema ograničenja. Koliko god čovjek da voli nema ograničenja i što više voli na većem je stepenu. Za razlik od bilo koga drugog. Čak i od poslanika, s.a.w. Nije ga ne smiješ voljeti, a preko granice. U smislu da ga voliš kao što se voli ko cvoritelj te barake, otala, to je zabranjeno. Kažu neki od Celefa da su neki ljudi govorili da vole Allah, Azevodžel. pa da je uznišeni Allah objavio ovaj ajed. Kulin kuntum tohibbune lece, ako Allah volite, e onda me ne pokažite da volite Allah. Kako će to pokazati slijedjenjem Rasulullah, s.a.w. Pa je ovdje uh, ovaj delil, dokaz, znači kako čovjek voli Allaha. أزوجل ستديكي بسلنك صلى الله عليه وآله وسلم ويطأي زنجي بلد تهيسكرنه لبن ويقاية الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم من دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون اذلة على المؤمنين اعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم تلائم كاية او ويرنسي Ko se od vas od svoje vjere odmetne, Allah će doći sa ljudima koje voli i koji njega vole, koji će biti ponizni prema vjernicima, a žestoki prema nevjernicima, borit se na Allahovom putu i neće se a, ničijeg prijekora bojati. Pa je ovdje spomenuo četiri stvari. Svoditelj Tebarak u od tada ovome ajetu spomenuo četiri stvari. A, prvo je, kaže autor, da su pokorni, da su ponizni prema vjernicima. Da su ponizni prema vjernicima. A da, I onda je spomenula rječka tade, da su ovaj, znači, ta, ta milost i blagost prema vjernicima. Braće, ovo je svojstvo mukmina. Da ne bude žestok prema svojom bratu muslimanu. Da se raz, razilazi se sa njim određenom pitanju, pogledu, nije bitno da ne bude žestok. Samilost. Jer samilost je oprečna, znači, oprečna je a, znači, žestini i, i, i grubosti kaže Katade prema vjernicima su kao kao a, dijete prema roditelju ili kao rob prema vladaru svom ili svom gospodaru svom vlasniku a prema neprijateljima su kaže kao ljubav prema žrtvi treća stvar treća stvar jesmo spomenuli drugu mhm po nasvojoj je pa je... znači nismo autor nije spomenuo drugo Autonomo autor je spomenuo odma treću. Zadovolio se riječima Katade koji je rekao, napravio znači to poređenje. I nije spomenuo nego znači ponekad prije spomene prvu i odma i treću. Onda je drugom se zadovolio znači kakav je znači taj odnos kako ga je Katade znači ovaj, pa je znači, ponosni prema ovaj blagim prema vjernicima, ponosni prema nevjernicima. Juahidun fi sabilillah. To je treća da se bori na lahom putu svojim. Svojim tijelom, svojom riječu, svojom olovkom, na, na sve moguće načine, jeli? I četvrto je, la je hafune la i oni se ne boje, znači, ničijeg prijekora kada je u pitanju stvoritelj te barake o teala. I ovo je, braćo, od, od, od dokaza ljubavi. Ne bojiš se to što će te neko prekoriti zato što si ti postupio prema onome što Allah traži od tebe. Ja ako ne uradim tako, možda će mi neko prigovoriti, možda će mi neko, i zbog toga, možda će mi neko i šta će svijet kazati. Mnogi su ljudi izgubili velika dobra na ahiretu, a neki su izgubili ahiretu u potpunosti. Kako je ostavio vjeru u potpunosti zbog ljudi da ne bi ko prigovorio, tako je izgubio ahiretu potpunosti. A neki su izgubili veliki, ajde veliki dobro na ahiretu zbog toga da ne bi ovaj rekao ovako ili ovaj ovako. Što nije ovaj od odlika je li mukmina. Ulayka allazina yad'ununa yabtagun ila rabbihim alwasila ajehum akrab i jeržuna rahmetuh i jehafuna azabe ka oni kojima se oni mole samim traže načina kako će se što više gospodaru svom približiti a on se moli nekome a taj kome se ti moliš on je ovisno lohoj milosti traži pute naše kako da mu se približiš kao što su ljudi koji su obožavali faraona sam faraon ovaj dozna šta i kako je i da iskren sa sobom tražiće pute načina da se približi svoritam tebarak je otala jer ne može ništa znači ne posjeduje ništa I nadaju se mirosti njegove i plaše se kazni njegove. Pa je ovdje spomeno ljubav i koja čovjeka približava. Koja čovjeka približava nekome, tjera ga. Znači, ljubav tvoja prema nekome, tjera da budeš u njegove, šta? Blizini. Je li tako? Zašto čovjek iziđe, iskuće i odje hoda po, po onim placojima gdje se prodaju vozila po cijeli dan? Zato što voli ženu, tako? Ili je pobjegao od nje? ta ljubav čovjeka prema nekom tjera ga da bude u njegovoj blizini. A isto tako mržnja prema nekom ili odbojnost kada ga vidiš samo moliš boga da promijeniš smjer. tako? To je priroda čovjeka. To je priroda čovjeka, je li? Traže puta i na način mu se približije el dobrim dijelima i boji ga se i strahuju. Ova ljubav znači koja je li, ta blizina koja želi čovjek da bude kod nekoga, ova ta blizina je a, vezana znači za ljubav prema nekome vezana je za ljubav znači prema nekome i u tome su pogledu upale one tezila oni sve to porekli kod muatezila toga nema, pa je Allah srca im za, za, za ovaj, njihova prekrio koprenama i zamračio ih tako da ne osjete znači oni ne spominjuju Allaha i njegova imena osim kad hoće da ih obesnaže i da ih stave van, van snage ili van značenja njihovog put do ljubavi prema Allahu a za ođel je dug vraćao To nije jednostavno put. Mogi ljudi misle da je to jednostavno. Ta ljubav, ona daje, ona ima rezultat, ona ima svoje pokazatelje. Da li je ispravna ili nije ispravna. Pa je put do te ljubavi, put do bogobojaznosti, odnos put da čovjek povećava svoj iman i da na takav način bude pokon svojitelj razođen. Pa je, islamski učer nas spomenuli deset razloga, između ostalih, kažu deset najbitnijih a razloga je puno više, deset najbitnijih razloga kako da čovjek dođe A, ili povoda da čovjek dođe do bogobojaznosti. Kažu prvo, učenje Kur'ana i razumjevanje Allahovih riječi i značini. Da uči čovjek Kur'an i da razumijeva to što znači ovaj, znači, da mu bude koncentracija, da bude koncentrisan kada uči, znači, kada uči Kur'an. Drugo, da se približava stvoritelj razumijevanje sa dobrovoljnim dijelima, sa nafilama, sa nafilama. Jer nakon farzova ne može se ničim više približavati, je li tako? Kako došlo hadis kudci, je li tako? Od onoga što sam propisao. Pa nakon toga dolaze na file. Pa dok ne postane znači, čovjek od bliskih robova stvoritelja Tebarake od Teala. Dalje, da čovjek stvo, spominje stvoritelja Tebarake od Teala svojim jezikom i svojim srcem, znači stalno. Četvr to da da prednost je, što Allah voli nad onim što, što sam voli. Ti voliš nešto, Allah voli drugo. Allah tebi naređuje jedno, a tebi se čini da bi volio drugo ili čeziš za nečim drugim. Onda učiniš ono što voli uzvišenje Allah, a ostaviš ono što voliš ti. Peto, da čovjek poznaje Allahova imena, da je musliman, znači poznaje Allahova imena i svojstva, značenja. Od Allahova imena šta je? Od Allahova imena, kakva su to imena? Kažemo, el-latif. Što znači el-latif? Znači, milostivi, blagi, u tom smislu. Ali to ima posebno značenje. El-latif znači da je milostiv prema onome ko nije milostiv prema samome sebe. Je subhanallah. Pazite, jedno ime može promijeniti čovjekov odnos prema njegovom gospodaru zauvijek. Ti sam prema sebi nisi milostiv i onda je naš narod kako je ko sam sebe nije milostiv, nećemo biti milostiv, jel, tako te priče i, i ovaj i ovaj izreke koje su ovaj sporne, da ne mogu biti spornije. Ne, ti koliko god da sebi nisi milostiv, ne, Allah je prema te milostiv. Jer on nije te bara kao mi. Jer mi da sudimo i da rekome milost dajemo malo bi ljudi u džennet bilo. I malo bi ti prošlo i, i ovaj Nego, milost, znači, svoju ukazuje svakome, pa milost ukazuje i nevijedniku na ovome svijetu. Da bi razuma došao i da bi se pokaoio da bi se vratio. Pa je poznavanje imena i svojstava, znači, velika stvar. Šesto, da čovjek gleda i da se prisuća Allahovi, azeuđel, blagodati i njemeta. Nemoj da ti prolaze blagodati jedno pored tebe i druga blagodati, treća i svaki dan blagodati, ti samo gledaš u te blagodati kao da se ništa ne dešava. Nikad nisi razmislio o tome, nikad nisi Allaho zahvalio, znači, Blagodat se desi, uzmi sebi 15 minuta naredni, Allah ću zahvaljivati. Allahu tebi hvala na blagodati. Hvala na blagodati. Tako se čovjek vježe, znači da stvorite razvođel i tako mu će znači, bivati zahvalan na blagodati. Sjedmo, da tvoje srce bude a, slomljeno i bezpomoćno pred gospodarom, Dači da se čovjek ne oholi ničin, da se ne uzdiže, jer nije ništa drugo do obično, znači bezpomoćno Allahovu stvorenju. Osmo, da provede onu zadnju trećinu noći ili dio te noći koliko može bar dio nje ujibadeti. Bar nešto da uzme znači, od tog hajra jer tada je gospodara zaođel na najbližem nama Dunjalučkom nebu. Spusta se na to nebo, nebo kako, ne znamo, ali je znači, najbliži svojim stvorenjima iako je uvijek nama blizak u smislu čula i vida. Deve to da čovjek sjedi sa ljudima bogobojaznim, koji ćemo mu, znači, put savjeti koji će imat nekakve koriste. Da sjedi, znači, da to ne budu samo puka sjela, koja smo mi navikli, znači, samo sjela da se sjedi, nego da bude ipak nešto od dobra. I deset je to da ukloni sve prepreke koje ga udeljavaju stvoritelj Azurđel, odnosno, koje prave paravan između njega i njegovog gospodara Trebarake. Ovo je deset, znači, najbitnijih ovih Uh, elemenata koje spominjaju islamski učnjaci kako čovjek dođe do ljubavi prema stvoriteli razvođe. I kaže dalje autor spominja ajt u kome je uzvišen Allah te barakuteala kaže kul inkjane aba'ukum wa ebna'ukum wa ihvanukum wa izvađukum wa aširetukum wa emvalunik tereh والمؤمنون الذين تفتموها وتجاره تنخشون كسادها ومساكن ترضونها حب اليكم من الله ورسوله وجيهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامريه والله لا يهدي القوم الفاسقين اريتسي اكو سو اوتشي واشي يسينومي كان اباءكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم بيت Znači, kada su pitanju ljudi. Ako su vaši očevi i vaši sinovi i braća i žene vaše i rod vaš, ove malonik tereftu muha i metke koje se stekli i, i trgovačka roba za koju se bojite da neće a, prohođe imati i a, vaši ovaj, domovi u kojima se udobno osjećate. Ako, se, ako vam oni budu draži od Allaha i od poslanika, i od borbe na lahovom putu, kaže, sačekajte da lahova odredba dođe, Allah neće ukazati na put narodu griješničkom. Pa je ovdje spomenute, znači, stvari, ljubav. Da te ljubav nekoga i ljubav upućena ka nečemu, da te odvede sa lahovog, te barak puta. Kaže Ibn Kisir, sačekajte, onda sačekajte, jelo, a Jezus, kaže, sačekajte, to je sačekajte da lahova kazna dođe. Sačekajte da sa a za odredba kazni i kako došlo došao hadisu od Ibn Omara kod je Davuda imam Ahmeda jele izataibatum bil ayna wa khastum mazal bakar wa raditum bizar' sallat Allahu alaykum zullan la yanzihu ankum hatta tarjiu ila dinikum. kada budete prodavali kamatno i kada budete uzeli se za kre, repove svojih krava i zadovoljili se zadovoljili se sa poljoprivredom a ostavite dzhihad Allah će spustiti na vas poniženje neće vladiti tići dok se ne vratite svojoj vjeri Pa je ljubav, prava ljubav prema Allahom za jeste ta koja tjera čovjeka da voli ono što Allah voli, a da mrzi ono što uzvišen Allah te barak te la mrzi. Ha. Da čovjek nikada, na primjer, čovjek kaže, meni je, znaš što je, moj rodno mjesto, moj travnik ili ne znam, moj, moja zemljica ili moj bihać, ili. draži mi je nego bilo šta na zemlji. Dobro, dražite ti nego meka? Kaže, pa znaš što je, pa draži mi nego i Pa dobro, Meka je najdraže mjesto Allahu. Kako tebi može biti draže nešto od Meka življa? Allahu Meka najdrža, a tebi je draža tamo planina Vlašići, ti je draža, ne znam, ili Novi Pazar, ili Skoplja, nije bitno šta je viš. Draž je ti ovaj, od, od, od, od onoga što je draže Allahu, a, za, a zaođa. Nema sumnje da je a, ovaj ljudi, vi znate da ljudi mijenjaju ovaj, čovjek se oženi i mijenja klub za koji navija zbog žene. Tako, onda skupa navijaju. Tako. Zbog ljubavi svoje prema njoj on promijeni tomu život. Zadima ljudi je to ludo za futbalom. Njemu je, znači, razgovor o futbolu, on, on, on on ima svaki dan 8 sati razgovor o futbalu. Što na radnom mjestu, što u tramvaju, što u autobusu, što ovaj, u trgovinama, na parkiralištima, kad se parkiraju, dok se parkiraju, razmijene par riječi, dok se vide i tako dalje. Pa je najdraže čovjek ono što je najdraže stvoritelj te barake ote Ana. I u danesu Ibnu Malika se da je pod slanik sam rekao vo vo Neće kaže nika od vas vjerovati dok mu ja ne budem draži od njegovog djeteta i od njegovog oca i od svih ljudi. Neće vjerovati, to je znači hadis koga jeli, komentariše autor, jeli koga uzima kao dokazu ome tako, da neki ljudi vole šta, kipove, kao ne. Poslanik sa, pos, poslanika svala svema moraš, znači, voljeti, moraš mu dati njegovo pravo. I odres kaže, neće vjerovati, to jeste, neće vjerovati potpunim imanom. Neće vjerovati potpunim imanom. Pa nije negacija osnove imana, nego je negacija njegove potpunosti. A neće čovjek doći do ovoga stepena. A? Ne samo dok ne bude ovaj otaci, ne znam, dijete i ljudi drugi, nego sam on dok ne bude... Dok ponete poslanik sasvim draži od njega samoga. Kako došao od Isa Omara, al tako. Omare rekao Allahu pazaniče, ti si mi draži od svega osim od mene samoga. Pa kaže ne Omare, dok ne budem i od tebe, samo kaže Allahu poslanici, mi draži od mene samog. E kaže sad Omare. Sad si upotprio, sad si Omare upotprio, ima nema više u njemu krnjavosti. I ali što se tiče te stvari ljubavi prema poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Pa poslanik sallallahu alejhi ve da bude drži od njegovog djeteta i od njegove znači ovaj, majke i od oca, i od bilo koga na zemlji. To nije samo u smislu pokornosti. Ne, nego ljubav koju osjećaš prema babi, tu istu ljubav takvu trebaš osjećati prema poslaniku sa osneme i veći od toga. A nikako samo kažeš pa ja jeste ljubamo moja prema poslaniku da da se da mu se pokorim. Ali u srcu ništa. Hoćeš to neko vijejeti poslanika sa osneme ništa. To kad neko uvredi poslanika sa kadau da je uvredio tamo nekoga izabrda, to je kod mene se jedno. Kad neko slaže na poslanika osvrme, isto mi se jedno. A da, da da ti neko slaže na babu, ne bi šutao, progovorio bi. Pokazala bi se, znači, znači reakcija, odnosno plod te ljubavi. Tako isto prema poslaniku znači. Nije dovoljno samo pokornost. Nije dovoljno samo pokornost Allah. Ne, mora biti ljubav prema Allah prije pokornosti. Pa je ovdje negirano, znači, negiran je, nije negirana onaj iman ul-wajib. Mi imamo aslu l-iman. Iman se znači dijeli, u, imamo tri ta stepena. Imamo aslu l-iman, to je osnova imana. Imamo el-iman ul To je obavezni iman koji se mora imati koji kada nestane nije nestalo čovjeku šta? Osnova imana. Pa je dalje musliman i na sudnjem danu on je pod Allahovim mešijetom i njegovom voljom. Može ući u džennet, a može ga uzvišenje Allah kazniti zbog te krnjevosti. Ali on ostaje u krugu Islama. Imamo el imanul mustahab to je taj iman koji je pohvalan koji se znači stječe dobrim dijelima. Dobrim dijelima. Ali ako ga nemaš. Znači, nećeš za njega biti kažen ako dođeš na sudnji dan. Ako dođeš bez njega, ha, neće biti kažen. Možeš imati niži stepen, ali kaznu nećeš zaslužiti. E ovdje je negiran koji iman. Ovaj srednji, ali iman ulvađim što je u sredini. On je time negiran. Znači, negiran time, pa ovaj kada bi neko dao nekome prednost, znači, u toj ljubavi, tada bi izgubio dio imana i izložio bi sebe opasnosti. Isto tako ko govori da voli poslanika sam so sve bez slijeđenja isto ovaj je neispravno i to je samo to su samo riječi oni govore amanna billahi wa bil rasul oni govore rasul i oni govore vjerujemo u Allaha i u poslanika u alana tuma yatawalla fariqu minhum wa hum fariqu minhum min ba'di zalika wa ma ulai ka a potom se jedna skupina od njih okreće i ovaj oni nisu kaže vjernici A govore, mi vjerujemo Allaha, šta? Vjerujemo Allaha i u potom se okreću. Znači, njihova dijela nisu potvrdila tu ljubav koju su iz različime jezicima. Potom se okreću, kaže, o maulajke, ti nisu vjernici. Pa je Allaha negirao njima iman, osnovu imana im negirao, jer su se toliko okrenuli da je negirao osnovu imana. Kaže šehe Hulislam Ibn Taimije, većina ljudi koji ulaze u islam, koji su ne muslimani, pa u islam, oni ulaze u islam, ali... Uh, oni nemaju uh, potpunosti imana nemaju potpuni iman oni imaju osnovu imana mnogi od njih dođu imaju i im ali iman ulvađib obavezni iman Ali nemaju potpunost imana, nego ta potpunost imana dolazi čovjek u stepen, korak po korak, znači godina za godinom dolazi do tog potpunog imana. To ne vredi samo za ljude koji su ušli, za muslimane koji su rođeni u islamu i bili možda jednom vrijeme, bili nemarni pa se vratili pa se pokaju, ali ta potpunost imana da čovjek dođe do stepena velikih imanu da ima imanu mustahab pri sebi, to dolazi znači povremeno i ovim stepenima znači ovim ovide stvari koje smo spominjali i slično tome je dobri dijela, diže znači čovjekovi eli diže njegov iman jer imate dosta ljudi koji da mu tri sumnje ubaciš jes kaže će jest stvarno ovaj ne, ne možemo odgovoriti na neke stvari ili ne znamo ili ili kako mi, kako stvarno da mi potvrde mahiret jer to niko vidi nije. i poravljači tu iz frazu koja je jeli, fraza ovaj kufra ili da moleko ili da dođemo naredba od Allaha za nešto kaže ja to ne mogu raditi zašto što ne moš raditi zato što nemaš довоlnu yakina nemaš dovoljno ubeđenja da ti je to naredba stvoritelja zau u protivnom kad imaš yakin i ubeđenje da ti je nešto došlo od nekoga kome se moraš pokoriti a to svako od nas zna na radnom mjestu najbolje kad dođe šef i nešto kaže niko više ne disku o tome i ne raspravlja to se radi i to je završeno e tako isto čovjek da bi znao da je nešto stvoritelja bio ubeđen to on bi se pokorio pa koji bilo koji način. Uprotivno, čovjek onda, kada, kada znači, bježi od te pokonosti, može poprimiti pri sebi bojeni fakat. U ovome hadisu je dokaz da, je, da su dijela sastavni dio imana. Ko će mi kazati kako? Dijela sastavni dio imana. Dijela sastavni dio imana. To sam ja rekao ovdje. Ja hoću iz hadisa, ovoga što sam spomenuo, gdje je dokaz da, je, da, je, da su dijela sastavni dio imana? Pa Ne to hadis to, ajte. Jako hadis je, hadis glasi, ovaj hadis kaže neće nika verovat pravnim imanom dok mu ja ne budem draži od njegovog oca, od njegovog djeta i od svih ljudi. Gdje tu dokaz da su dijela sasvim dio imana? Ako, ako ljubav mora da pokaza u tijelima, ako mora je Allah. Mm -hmm. A dobro, oni spominu djela, oni sam spominu ljubav. A ljubav je što? Ljubav je djelo. Samo je djelo čega? Eee, Znači imate dijela jezika, imate dijela udova, imate dijela srca. Ljubav, strah, nada, to su dijela čega? Srca. Dijela jezika su dova, zik, ručenje Kur'ana, izgor šehadata. Dijela ruku su namaz, da odeš na hađ, da odeš, jel tako? Pa dijela udova su čak i post, na neki način, jel? Znači imate, svako od, od tih stvari ima svoje dijela. Pa je ovdje dijela, ali dijelo srca, koje je jako bitno. Dijelo srca, znači. Yes. I u ovoj ljubavi prema ovaj uh, poslaniku sallallahu alej ve ne smije biti primjesa primjesa u smislu koji će umanjiti ljubav ili primjesa koje će uvećati jedan je napisao ovaj a, a knjigu a, malu kako je disertaciju disertaciju studijicu malo ne znam kako da je nazovem kinsu i u njoj je hvali papuče poslanika sallallahu alej i pjevao papučama znači takve stihove spjevava da ih još malo utegneš i dotiraš mogu biti stihovi koji vrijede da se njime pohvali, jeli ne možemo sad porediti ali, ali takva pohvala dolazi da sta ta pohvala možu put samo stvoriti razvođamo to je pretjerivanje u ljubavi o, i ono što kaže Busiri što je rekao aindeke kaže, ti kaže imaš ko sebe znanje sve ono što je u, u, u Lefila Mahfuzu i što je ovo kojka zapisala fino Busiri samo nam reci šta si ostavio za Allaha Čime se Allah zržava odlikuje na poslanikom, i šta to Allah ima da nema poslanik sa To je pretjerivanje u ljubav. Pa može čovjek, znači, ta da bude bez primjese. Primjese mogu ponekad umanjiti, a mogu te primjese povećati, pa da čovjek pre, pre, pre, znači pređe, pređe, tu, pređe tu granicu. Pa da uradi kao što su mušicu, radi leprema svojim kripojima. Ovo je poglavlje još duže, znači opširnije, je od prvog, pa ćemo išta na svetu narednom služenju pasti od mora. Bez nimet Allahu ta'ala, Koji ma pitanja vezani za ovo što govorim, mimo toga bi Ja sam onda izašao napolje i ono, posam slušao budi, izašao sam napolje, večutim do 22. znači. Kovčer buda, da rodi, da da, što. Vaja to se spomenu što radio, kako <tazim> se možda zveno budi. nećemo spomeniti uba, samo samo rad. Sporno je to je kako da pozve policiju. Aj <laughs> nije problem. Znači da da se ustane, čak da si, čak da on dao broj i da si ti došao i rekao broj i tako dalje, nije to sporno. Znači ako je potreba da se progovori, nije to sporno. Jel' je dolaze su ljudi po stanicu, sasvim znači bilo je te da se kaže neko da se digne, šta je? Ima auto na stoji, ne znam, Golf te te boje, zagradio, izlazi i tako dalje i da se to riješi, to nije sporno, To nije, to nije lago. To je znači stvar koja je nužda, znači dano što ono može napraviti problem, može doći neko ošljepati, neko štetu mu naniti, tako da li. Tako ako je, ako je potreba da, da da se kaže, nije problematičan niče. A to što ste izišao napravlji progovorio sa njim isto nije spodno. Jer to je sve u krugu, znači, nužde, je tako? Gde si se, ne znam, čovjek se izvrne tu na, na, na džumi slušo, ovaj po zlomu i kažu, ljudi, ne, ne, nismo na džumi stvarno, živi bio osabori malo, je tako? Nemoj... Ne, ne, ne, ne. Par ljudi dogovore se šta je kako, imali doktor, ne znam, neke načine da se... To su sve potrebe. Znači, laguje kad čovjek bez, bez, znači, kakve potrebe priča sa svojim onaj... Priča na telefon, na džumi. Javi se na džumi, priča na telefon. Odgovara, tamo sa ženom razgovara. Ne, ne, ne. reci. imam sam i moraz po mene, se svojim sami. neku, učinjopoznojeno, Ja, ja niče, amin, ne niče, kada se spomene poslanik sallallahu alejhi ve selleme sa bere, donesete salavat, nikakve smekje nema. A kad se uči dova šutite. Ne dižete ruke. Ruke se ne dižu. Ne, ni amen ništa šutiš. Ne, šutiš. On dovi niko ništa ne aminuje. Tači nije došlo aminovanje i to je na ovaj a, ovaj kod hanefija je to ovaj a, a, stvar koja nije znači legitimna da se da se da se Amin govori dok imam drži dok imam učih ovaj dovu to je još uvijek ovaj još uvijek je to hutpa i nema potrebe ništa govoriti a to što nema dokaza da, da, da, da je to radio salaf jeste znači ako imam dove na hutpu žena treba da Mi samo slušamo jeste samo slušamo jeste Pa jeste, znaš, zna, često, znači, džematlije dove, ispravno je da ne treba, znači, dobiti, da treba šutati ovaj, do, do, do, do kraja puta. Jeste. Studio Kevseg pripremio za vas širok izbor audio i video izdanja Islamskog Zabržanja. Potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase 124020linz, Austrije. Ili na web portalu www.kevseg.com. Allah o ya Rabbi ya Allah